Continuamos na Radio Municipal do Porriño Xa sabes que te acompañamos atas dúas do mediodía e Tempo agora da nosa entrevista local diaria Oxe queremos falar do deporte En concreto co Club Balomán Porriño Que como saben goza de éxito e reconhecemento Recordamos por exemplo que o equipo femenino acaba de confirmar A súa permanencia en división de honor este ano E que tamén esta fin de semana o equipo juvenil tamén femenino conseguiu eh, optar al Final Four Do campeonato de España Pero oxe queremos falar co primeiro equipo masculino que xoca en primeira estatal e que este ano fixe unha temporada pro recordo e por iso temos no noso estudo a dous xogadores son Antón Sequeiros, días. bós días e tamén Adrián Freiría, días. bós días e temos o teléfono o adestrador a Luis Montes bó dia, Luis Ola, día. bueno, Luis, como dicía, este é unha temporada pro recordo contanos un poquinho éxitos desta temporada Bueno, o éxito creo que o éxito da, que, que éxito da temporada é eh, un pouco casi anecdótico, no? A nivel de, de resultados porque realmente o, o que o foi todo o, o trabalho que venen facendo os chicos durante os tres últimos anos sobre, bueno, xa le antes, pero pero sí que cando chegamos nos plantexamos o tema de, pues, intentar dar un impulso a xente de alcance a xente de corrido a xe a pugo medrando, eh e eh, creo que as dúas persoas que tes aí son os dous máximos elementos do do froito do, do do traballo do traballo que les fixeron. Comprobaremos falando con con e Adrián, pero antes contanos Luis canto tempo le vas adestrando a este equipo. Nós bueno, chegamos aí entons a a Corriñas que foi a xer final de entrada. eu eh, creo eh, que realmente o traballo xa xa atrás, non? O sea, xe xa xa, xa, atrás, ¿no? xa, xa facendo moi moito traballo. En las reflexiones pues, se recoger un poco que les fixeron e intentar pues, pues, seguir un poco sobre todo el ejemplo de la de sección femenina donde donde pues estaban llevando este sano trabajo de de de potenciar a base de intentar que gente de casa vaya a poner siguiendo este catabolismo pues pues intentamos eso de seguir con ¿no? filosofía Escoitamos que teca un poquinho de dificultade Luis, non sei se te podes ah, mover un chisquiño Si, sí, claro, si sí, sí, sí, sí. sí. Non entanto, queria preguntarte o que decías un pouco a raíz iso de que sempre se fala un poquinho do equipo femenino dos éxitos do equipo que está en división do honor eh, agora se se empeza a falar tamén un poquinho máis do masculino, non si? Sí. Bueno, si, sí, pero o bueno, que digo sempre, nós non vemos as, as chicas como rivais, nin como nada parecido de dizer todo o contrario, para non seras Elas un espellón de mirarnos, tanto elas como o traballo que Abel, Isma, Gerardo venen facendo con elas, eee, para non ser unha motivación, unha orgullo, e, e, e, o que teñen unha parte feminina espectacular, tendrá iranos, e, e creo que nos, nos estamos chegando un pouco a esa filosofía, que, se, que nos alíña que, que debe seguir. Uh -huh. Así que os próximos objetivos, cales son, Luis? Bueno, pues os meus objetivos primeiros, aseguramos a ver se si seguimos continuando uno que todavía non temos a a continuidade de falada, porque bueno, foron unas semanas moi moi intensas nas que estábamos centradas na na parte deportiva, non non nos deu tempo sentarnos todavía a falar de, de futuro, pero é evidente que co co situación socioeconómica do, do, do país, ¿no? De eh, que obviamente nós non, non somos allos a Diosa ela pois pois a miña de traballo ten que ser a cada vez eh, intentar obter os mesmos resultados con gastando menos cartos, ainda que non estemos a grande sorte de que o concello aposta aposta decididamente polo deporte. Eh, si é certo que, que a nivel económico pois pois é importante en eh, ter en tanto reducir reducir os gastos o posible e intentar a base ao centro de case de case de de Corriño, teñan cada vez máis protagonismo en el clube. Pois pues moitísimas gracias, Luis. Esperemos que, como decías, esas dificultades económicas non impidan a cada arma e e continuar eh, co equipo masculino do Balomán Corriño. Moitísimas gracias e ata a próxima. Nada, moita, gracias a Bueno, rapaces, decía o vosso adrestador, decía Luis Montes que sodes parte fundamental dese de éxito conseguido este ano que recordamos un poquinho que foi que é es, xogar eh, es eh, esa fase non que optaba a esa división de, de Prata Sí bueno é eh, o equipo entero non, non, non nos consideramos nin máis, nin menos importantes que os demais Si sí que é certo que tanto Adrián como a, como a eu, como a, pode ser Aitor, levamos máis tempo co, co resto no equipo, pero tanto a xente que chegou este ano como a nos somos parte fundamental deste de, de de proxecto. Quedaste, Adrián, este ano segundos feito que nunca acontecera No, nunca. Lo máximo que se había quedado, creo que eran quintos. Uh -huh. Entón, segundos foi increíble que éramos. Lo malo é es que tuvimos la espina clavada, digamos, de que fuimos toda a temporada primero e la última jornada, pues, Pa, como perdimos, quedamos na segunda posición Pero bueno, está bien e podemos estar contentos de Que foron tal vez os nervios que vos traizoaron Ou foi simplemente un partido que bueno, se, se torceu un poquinho Home mm, Un poquinho de mala sorte eh, Coincidiu que Tiñamos tres baixas Tres, cuatro baixas para ese partido E eh, eh, bueno Xogamos contra un equipo que a priori pois pues, Era un equipo de, de metade de tabla Pero que tamén era un buen equipo Solo que el eles tamén tiveram mala sorte Durante toda a tempada Foi unha, unha pequena mancha Na tempada, pero bueno Para nada foi unha decepción A verdade uh -huh. É unha espiña que te queda gravada Pero para nada unha decepción uh -huh. Para vos, calia eh, a clave Para gañar eh, partidos El grupo, sobre todo Que estemos compenentrados dentro da pista Ser ambiciosos, competitivos E y... E lucha hasta o final É eh, sobre, sobre todo que o pasamos ben mm. o sea, sí. Nos imos a destrar e o pasamos ben xuntos mm -hmm. o sea, A clave é que o bo rollo que temos no equipo A amistade que temos entre todos nós Tanto entes os jogadores como, como a corpo técnico Como a, como a, a parte institucional do, do clube O presidente, o vicepresidente O bo rollo que temos eh, para min é a clave que que ninguén se sinta máis importante que que anterior ni que nin caixe seguinte. Como habitualmente se di ser unha piña, non? Si. Sí. Sí, exacto. <ríe> eh, non sei se levades no man dende pequeniño, xa. Si, sí, Adrián, sí, sí. Adrián e Marcelo demos xa asogando 16 anos xuntos. Si, sí, 16. <ríe> <So>? <ríe> E eu veinte e cuatro E eu veinte e un pequeninho, xuntos Veixo que tamén sois amigos Sois aquí do porriño Si sí. Si sí. sí. Bueno, eu bueno, vivo en Moos Pero sei de porriño E sí. sí. sí. sí. como compaxinades agora Eses adestramentos Eses partidos Cos vosos estudos Que estáis estudando aí un, un ciclo É difícil, sobre todo Porque o tempo de, de descanso é pouco Porque... Eh, nos, nos adestramos sobre todo de noite, a partir das nove das da noite e claro, o día seguinte tens que madrugar entón os días fais eh, fanse eternos cuesta, <risa> e, e logo aos fin de semana vez. os partidos sí, eh, pero bueno eu eh, por exemplo nunca tive en dificultade para compaxinar o tema dos estudios co o tema de, de, de adestrar ¿no? se tens tempo para unha cousa tens tempo para outra ¿no? uh -huh. e se sabes compaxinarlo podes perfectamente Eh, ningún dos dos ten ambición De seguir escalando postos No, no balonman E eh, dedicarse exclusivamente a este deporte Está, está moi difícil <ríe> Vendo a economía como está É es difícil Pero oh. bueno, a ambición sempre se tiene pero... eh, eh, Está complicado É eh, sí. eh, moi difícil vivir do, do balonman Os, os elegidos Poden eh, uh -huh. Non é un deporte economicamente potente como pode ser o fútbol Ou mesmo baloncesto Vivis do balonman Viven catro Por que a vos especialmente Vos chamou a atención o balonmán en particular? Hombre, eu empecéi polo meu irmán maior uh -huh. Que xogábamos os dous ao fútbol E decidimos cambiar eh, Meu irmán xa, xa había xogado o balonman E metidme con él eh, Xoguei con él Sempre xoguei con él ata os Eu con sete Estive xogando con él hasta os 11, 12 anos Soguei con xente Maior Maior que a min E, e bueno E de dende esa Ata hoxe uh -huh. E a caso Adrián Como foi a historia? Bueno A mi e a noso hermano Como tenemos como vecino Abel Que es o entrenador de femenino Estamos uh -huh. jugando allí en la finca de pequeños E <risas> nos dijo si queríamos ir a Balón Man E diximos que si sí, Para probar E ya estaba A culpa de Abel entón. sí. <risas> Mandamos un saúdo vale, A, a es. todo isto eh, Tens alguna figura De referencia No Balón Man me gustan moitos, pero todo sería Ivano Váliz Pascal Hens e y... podría ser Igor Borio así. Uh -huh. pero bueno, me gustan moitos non te diría uno en concreto no teu caso, eh, Antón non sempre se fixa nos, nos porte... bueno, no meu caso nos porteiros de, de primeiro nivel eh, non sei eh, David Orfe, Tapa de Stelvic, eh, Umbrados, uh -huh. que Hombrados os porteros españoles un sempre tende a fixarse, pero bueno Sabemos que, que para chegar a ese nivel Tens que Traballar moito e En parte ten un poquinho de sorte tamén hmm. Escoitamos eses nomes Esos nombres un poquinho raros No caso se fuera fútbol seguramente todo o mundo diría ah, Si sí, este xogador está que el outro eh, Tens a sensación esa non De que o fútbol e o baloncesto Copan copa un poquinho todo Deixan regados outros deportes a un segundo plano Bastante segundo Si, sí, eso, e iso que no Porriño non podemos ter queixa ninguna, porque prácticamente o Balomán creo que o deporte que, que máis nivel sí. tenga o nivel, uh -huh. o nivel de Porriño, é, é o apoio é, máximo, e impresionante con, con respecto a outros a outras vilas da zona, impresionante pero si sí que a nivel a nivel autonómico a nivel estatal a diferencia moita co, co fútbol a nivel económico, a nivel de apoios e sobre todo de patrocinios É moi diferente Bueno, por nós que non quede dalle aquí cabida o balón man E promocionalo <risa> E eh, dicir que se algún patrocinado pois pues, tamén quere axudarvos Que bobo ten a man Porque un pouco que dicíamos antes que falábamos con Luís Non eses problemas económicos Sobre todo cando pois os éxitos do Coglup son bons Pero tamén provocan que haxa máis dificultades económicas Para xogar nesas ligas, verdade? Claro, sí, o sea, canto máis nivel Máis gasto, máis gasto terás, evidentemente E se, o sea, se non hai apoios económicos é imposible que que podas, que podas xogar a nivel a alto nivel. Pero bueno, nós non xogamos nin por diñeiro nin por nós xogamos porque nos gusta, porque se queremos, xe xogamos por diñeiro seguramente non estaríamos xogando aquí, estaríamos xogando en categorías moito máis baixas, evidentemente, porque eh se xogas por diñeiro non non o pasas ben. Bueno, xa para rematar, Antón e eh, Adrián, non sei se quere desencadir algo máis respecto do, do equipo, do club ou do oso facer no mundo do deporte. Bueno, o, sobre todo dar as gracias a, tanto a xente do clube como a, a afición, a xente do Concello do Porriño que fan isto posible. Sen eles, eh, Adrián e Maiseu non estaríamos, non estaríamos aquí. No. Pois pues esperemos que estedes aquí, que sigades no equipo e que, por supuesto tamén o equipo continue dando éxitos e alegrías ao porriño. Xa sabemos, concello do deporte. Graciñas os dous e ata próxima. Ata a próxima.